Mtazamaji wa Astar TV, karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wazaramo. Tanzania ni nchi yenye makabila 125 ambayo kwa asilimia kubwa huwa na tamaduni za kushabihiana, japo zingine hutofautiana kabisa. Moja ya kabila ambalo ni kabila mama la makabila mengine nchini Tanzania, ni kabila la Wazaramo kabila la wazaramu huonekana kuwa ni kabila mama wa makabila mengine yote kutokana na huruka yao ya kupendana na kuwakaribisha wageni katika ardhi yao na kuishi nao bila kijicho historia ya kabila la wazaramo kabila la wazaramu ni kabila linalopatikana upande wa mashariki katika pwani ya Tanzania mkoani Pwani ingawa bado hajjulikana chimbuko halisi la watu hawa ni wapi ila ushahidi wa masalia na ule wa maandishi wa Jerumani unaonyesha kwamba wazaramo wa kwanza walianza kuishi maeneo ya Rufiji miaka ya 1600. Neno zaramo maana yake ni hamia. Ivyo wazalamo maana yake ni wahamiaji. Wazaramo walihamia Dar es Salaam wakiwa katika koto tofauti tofauti. Lakini jiografia ya jiji la Dar es Salaam Iliwafanya wawe na utamaduni unaofanana hivyo wakaa na kabila moja la wahamiaji au wazaramo. na kabila la wazaramo watu wake walikuwa wakihamia Dar es baina ya Rufiji na Bagamoyo mwaka wa elfu mbili idadi ya wazaramo ilikadiriwa kuwa 656,730 na lugha yao mama ni kidaramo katika eneo la Lufiji wanajulikana pia kwa jina la Wamnyagatwa. Wazaramo ni sehemu ya Wabantu. Mababu wanaaminika kuwa waliingia katika eneo la Tanzania katika milenia ya kwanza kabla ya Kristo. Na historia yao ya kimdomo inasema ya kwamba. walihamia pwani katika mazingira ya Dar es Salaam kutoka uluguru yani Morogoro katika karne ya 18. Luga Lugha yao ya Kizaramo ni maarufu na ni moja kati ya lugha za zamani sana katika jamii ya watanzania. Wazaramo baadhi yao hasa wazee wa pale vijijini ni mahiri sana wa kuongea lugha yao hadi hivi sasa. Lakini kinyume chake na wale wazaramo waishio mjini hususan Dar es Salaam ambao kwa kawaida wao huzungumza lugha ya Kiswahili kwa asilimia kubwa. Pamoja na kwamba bado kuna baadhi ya wazaramu ambao wanaongea lugha hiyo lakini hivi sasa haongei kwa ufasaha na wanasii wazungumzaji wanaoipo muhimu wa kutosha lugha hiyo na wengi wameifanya lugha ya Kiswahili kuwa lugha mama mila na desturi taarifa za mwanzo wa karne ya zinasema zinasema kuwa. Wazaramo walikuwa na desturi za pekee tofauti na wakazi wengine wa Pwani. Nyumba zao zilikuwa kubwa na zaumbo la mraba. Mazishi yalikuwa ya kulaza maiti kaburini kicho kuelekea magharibi. Mwanaume alilazwa upande wa kulia na mwanamke alilazwa upande wa kushoto. Kaburi lilipambwa kwa kusimamisha ubao mguuni na sanamu ya ubao yenye kofia upande wa kichwa. Kaburilote lote kwa paa la manyasi. Mabinti walipewa mwana wa kiti, yani mwanasesere wa kike wa ubao. Wale kuanzia balehe hadi kumzaa mtoto wa kwanza. Jambo muhimu ni kwamba kama waluguru, wakaguru, wakutu na wakwere kabila hilo linafuata mfumojike. Yaani ukoo wa mama ndio unaongoza familia na watoto wote wanahesabiwa kuwa wa ukoo huo. Mavazi na chakula. Katika masuala ya chakula na mavazi, wengi wao hupendelea kula wali, ugali wa mhogo, sembe kidogo, chapati na mandazi. Upande wa mavazi wanawake kizaramu hupendelea kuvaa zaidi magauni marefu na mitandio, yani madira. Kangambili mbili kwa kufunga moja kiunoni nyingine kujitanda hasa kwa wasichana ambao tayari wameshavunja ungo yani wamebarehe sherehe kabila hili linasifika kwa kupenda sherehe na sherehe za wazaramo maana yake ni tangu mtoto anapozaliwa hadi anapokua na familia yake naye kupata mtoto wake mtoto anapozaliwa katika familia ya kidaramo ndugu na jamaa wanapewa taarifa ambapo utafutwa sheikh au mtu yeyote mwenye upeo katika dini ili kumfanyia adhana mtoto husika. Kitendo hiki hufanyika kama ishara ya kumkaribisha duniani na kumkumbusha wajibu wake kama binadamu wengine mbele ya Mwenyezi Mungu na anachotakiwa kufanya katika maisha yake. Baada ya hapo mama na mtoto huendelea kukaa ndani kwa muda wa siku saba kabla ya mtoto huyo kutolewa nje sherehe ya kwanza ikifika siku ya arobaini kwa wale wenye uwezo huishi sherehe ya Maulidi ili mtoto anyulewe nywele za utoto na hapo dua ya kumshukuru Mungu kwa kumfikisha hatua hiyo husomwa huku wengine wakiitisha rusheroho kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo baada ya Maulidi na neno hili ni la Kiarabu lenye maana ya kuzaliwa sherehe ya pili baada ya arobaini, mtoto wa kizaramu akifikisha umri wa miaka miwili hufanyiwa hakika au wengine kuzaliwa yani birthday katika sherehe hii ya hakika huchinywa mbuzi na kupikwa pamoja na vyakula vingine pia hufanyiwa dua maalum ya kumwombea mtoto sherehe ya tatu mtoto akifikisha umri wa miaka mitatu na kuendelea ikiwa ni wa kike huachwa ikiwa ni wakiume kiume hupelekwa kukupewa suna yaani kutahiriwa na katika tukio la kutahiriwa kuna kuwa na sherehe za mkusanyiko wa watoto wa moja ambao kufanyiwa suna wakiwa porini lakini ndugu jamaa na marafiki na hujumuika na watoto katika sherehe huko porini kuna kuepo na ngoma za asili mbalimbali mbali, kama vile vanga tokomile, na mdundiko, na hapo wazazi hutunza pesa huku watu wakila kunywa na kufurahi sherehe ya nne baada ya suna na sherehe ya tatu katika sherehe ya nne walito huenda jandoni ambapo hukaa huko wakipewa mafunzo kwa siku kadhaa na baada ya kupona huitishwa sherehe nyingine ya kuwatoa jandoni wali hao katika sherehe hiyo kila mzazi huja na familia yake na kumchezea ngoma mtoto wao kwa kumtunza nguo vitu mali na hapo watu hula na kunywa na kufurahi pia sherehe hiyo ina muimarisha mtoto wa kiume kujijua na kuwa na heshima kwa wazazi hasa mama na baba yake katika sherehe hiyo kuna kuwepo na ngoma za kienyeji na rusha roho ili mradi tu watu waendelee kufurahi kwa upande wa mtoto wa kike akivunja ongo huwekwa ndani kwa muda wa siku saba na kuelekezwa mila na desturi kwa kufundishwa namna ya kujiweka msafi na kuwa na heshima katika sherehe hiyo ndogo mtoto wa kike hunuliwa nguo na kupikiwa chakula kidogo siku ya kutoka ambapo watu wanasherehekea na kumpa maneno machache yaliyo muongozo wa kujiheshimu na kujilinda. Sherehe hii humuimarisha mtoto aweze kujitambua akiwa katika siku zake na kuvaa nguo za heshima. Taratibu hizi zilikuwa zinaofanya watoto wa kidaramo wasikutane na wanaume hadi waelekezwe bila na desturi au kuolewa tena mila ya kizaramu, hawa hawamchezi ngoma mtoto mwenye uzito baada ya hapo mtoto kuendelea na shule hadi akimaliza masomo yake ndipo huwekwa ndani na huko anaweza kuwekwa kwa miezi au miaka kadhaa kutegemea na uwezo wa wazazi walivyojipanga kwa sherehe hiyo msichana akiwa ndani anajisugua kwa mapumba ya mahindi yani chachu bila ya kuoga na hiyo inakuwa ndiyo maji yake ya kuoga. Japo kuna wachache ambao wanaoga. Lakini wengine wanajisugua kwa mapumba bila ya kuoga na wanakuwa weupe na wanangaa na kuvutia watu. Baada kukaa miezi kadhaa au miaka kadhaa ndipo wana ndugu wanaidisha kikao na kujadiliana namna ya kugawana majukumu ya kufanya sherehe ikiwemo vifaa vya mwali, vyakula na ngoma anayongeza kuumonzo kikao hicho unategemea wazazi wa mhusika wamejipanga vipi kwa ni sherehe ya ngoma ina gharama kubwa sherehe za ngoma ya kumcheza mwali hupangwa ndani ya siku saba lakini siku ambazo ngoma hupigwa na watu kula na kusherehekea ni Jumatano hadi Jumapili na hiyo ni kwa zamani lakini sasa watu wengi hupanye sherehe kwa siku mbili tu kulingana na hali ya kipato cha wazazi husika jera hiyo ya kucheza mwali huitwa mkole ambapo mtu kike hutunzwa vitu vingi vya kimaisha ikiwemo namna ya kuishi na watu wa jamii yake na baada ya hapo kutolewa nje akiwa amepambwa akawa biharusi wakati kumtoa mwali anaweza akatolewa kwa muziki ngoma ya kienyeji au kwa maulidi na hapo ndugu na jamaa hukusanyika tena na kumpa zawadi fosza za jadi za wazalamo katika siku za nyuma kidogo mnamo mwaka wa 1920 na, na kurudi nyuma masharti ya ndoa ya kizaramo ilikuwa ni lazima yafuatwe iwapo wanandoa wawili wanapofikia wakati wa kuhalalishwa kuoa na vinginevyo ni pigumu mume kupata mke kwa namna yoyote ile na mambo yenyewe ni haya kuna mahari kuna mkaja, kuna kilemba, kuna behebeho, kuna kanyanga, kuna lubuga, kuna kisamula, kuna ndevu kilomo, kuna kinona, mama ngwaya ngakulongela na ni hao kama kuna mtwanzi na kadhalika. Baada ya msululu wote huu kutimizwa ambayo tafsiri yake ni pesa ndipo ridhaa ya wazee kutolewa kwa binti yao kuolewa na mhusika. Katika maandalizi muhimu ya harusi kuna ngoma mbalimbali ikiwemo mkole pia mwari kwa kuchezwa na kadhalika lakini hapo mwari hufunzwa mengi kabla ya kuolewa lakini kama tulivyosema kuwa mambo hayo ni ya asili na ilitumika sana enzi hizo lakini pia mengi kati ya hayo hivi sasa hayapote na wala kizazi cha sasa hakina habari kabisa na utamaduni huu na kama yapo basi ni kitchen party ambayo ni utamaduni wa kizungu. Na hivyo mkole kwa sasa haupo tena katika mfumo wake wa zamani. Kwa ni mambo yamegeuka geuka kabisa. Badala yake huwita kitchen party. The stories ndoa Katika enzi za upazi, mvulana akiwa jandoni utafutiwa mchumba kama ni kigoli au mwali wa ndani. Jambo la kwanza ni kumtuma mshenga ili akaonekane na nyanya wa binti huyo anaitaka kuposwa. Na baada ya hapo nyenya huyo kutoa taarifa kwa binti yake kisha kutoa taarifa kwa wazazi ili kuandika barua ya posa na hapo mvulana hualikwa nyumbani kwa binti ili ya muone mchumba wake kisha mshenga hupeleka ada ya kumpa binti ambayo huitwa vilama yani ushanga wa kuvaa shingoni au kiasi fulani cha sarafu. Baada ya ada ya nyimila na vilama kutolewa uchumba utakuwa umekamilika kwa mvulana kutumua kazi kadha wa kadha na wakweze. Wazalamu hupendelea kuwatuma wakweze kazi ngumu ili kuweza kujua kama mkwe wao anaweza kumtunza binti yao. Baada ya maandalizi ya pande zote mbili, sherehe ya ndoa hupangwa na baada ya ndoa bwana harusi huondoka na mkewe. Mafunzo ya mwisho kwa binti huyo kutolewa baada ya binti kushika ujauzito wa kwanza kwa mara ya kwanza utani katika uzaramu. na baadhi ya watu walikuwa wanachanganya wasukuma kama vile wanyamwezi kwa na wao pia ni watani wa wazaramo, Lakini kwa uhakika wasukuma si watani wa wazaramo, Ila tu kwa vile wasukuma na wanyamwezi wanafanana mno katika mambo yao mengi na hivyo basi moja kwa moja nao wamekuwa watani wa wazaramo. Kuna utani pia kati ya babu ama bibi na juku zao. Utani kati ya mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi muhile kwa muhile na kadhalika ndugu wa wazaramo hasa toka hapo asili ya wakutu, wadoe, waluguru, wakwele kwa vile hawa wote wanatokana na ukoo wa pazi kila malukali. Wazalamo toka enzi hizo walikuwa ni watu wapendao ushirikiano, ubrafiki, utani hasa kwa watani wao. Kwa ujumla ni watu wanaopendelea sana amani. Hawakuwa wachokozi, kwa hivyo hawakupenda kabisa vita kama ilivyo kwa na baadhi ya makabila mengine hapa Tanzania. Na hii ni historia ya kabila la Wazaramo. Ile kwako na Esta TV na kusimuliwa na Port na Safiel.